15 de xuño de 2019, no Vase do Burgo, un día na que se corren as 24 horas de Se Xenón me buco, empezan hoxe as 3 da tarde, eh, as 15 horas, e rematan pois ás 15 horas de mañán. É decir, de aquí a pouco, estou grabando son as, as 2 menos 10, en hora de 10 empezará a miña particular sesión de Sillón Bol, que veráse alterada por moitas cousas, como por exemplo, ir a tomar un café coa miña nai daqui a un pouco, coa miña nai e cos meus irmáns. E, mentras tanto, pois, grabando un quilómetros de balde, e despois, grabarei o quilómetros gratis, como sempre, como todas as semanas. Venga, non me enrollo máis. Resulta que esta semana, fun ao centro, pasei por centro da cidade, e decidime a darme unha volta pola biblioteca da Deputación. Hai tempo, saquei o carné e ainda non o tiña estreado. A miña idea era, cando saque o carnei, sacar cómics para ler. Xa sabedes que eu son bastante de libro electrónico, vamos, de feito non son para nada de libros físicos, dende hai xa uns anos para aquí. E cos cómics nunca un demasiado lector de cómics, pero é que encima un dos problemas que teño cos cómics é que non os dou a topar formato electrónico que xa xeite. Por suposto no Kindle é imposible, dende que teño iPad pensaba que sí que podería empezar a ler dun xeito máis frecuente Estos cómics, pero a verdade é que non dou atopado nenhúna plataforma, nenhúna tenda que os venda. De feito, estou aberto a consello, se conhecedes alguna, alguna plataforma, xa digo, na que poder mercar ou alquilar, bueno, o que, que sexa. Onde ledes vos cómics no iPad? Os descargades de xeito a legal, vos mercades, como facedes? Eu ainda non atopei demasiada cousa. Algún teño, pero... Daríame nah, ler máis cómics no iPad e, e non podo. Al habla el Juan que edita. Estas recomendacións que pido de plataformas onde poder mercar ou alugar ou o que sexa cómics... Refirome sobre todo a cómics europeos, porque sitios para de superheróis e todo iso algúnha ateño atopado, E non son precisamente os cómics que máis gosto de ler Son máis, pois, eso, de tipo cómic europeo. E, por exemplo, hai un que saiu hai moi pouquiño sobre unha especie de biografía de Mils van der Rohe e non o dou atopado, senón é mercando en formato físico. E, a parte, é que casi é unha obriga que me auto impone unha obriga. Unha obriga con unhas comillas enormísimas, non? Resulta que estou nunha red social na que... O que socialmente, a parte social desa de rede Pou a touco, prácticamente non nada Pero é unha rede social que se chama Good Reds E vai de, de libros Eu a utilizo básicamente para anotar as cousas que vou lendo. Entón é aí onde vou anotando os libros que leo e Unha das posibilidades que ofrece este, esta rede É que a principios de ano, cada persoa, cada usuaria Fago unha aposta de cantos libros quere ler ao longo do ano No 2018, neste 2019 Digamos que repetín a intención de leer 24 libros. Pero deses 24 libros, 12 debían ser cómics, específicamente cómics. Eh, o número total o conseguín o ano pasado, de feito, penso, creo que o superei, pero o que non fixen foi ler 12 cómics, non cheguei a 12. Leín máis libros que, que cómics. Claro, é moito máis doado, cando menos para min, a topar libros que ler, e sin embargo cómics... Pois, como aparte non merco, como non quero mercar cómics polo tema de... En, en formato físico, teño que tirar de bibliotecas. E bibliotecas, ultimamente o que estaba facendo era achegarme á biblioteca de, da Escola de Aparelladores, que está apreto da, de arquitectura, e ali teñen unha estantería con... Bueno, non vou decir que sexan moitísimos, pero sí que teñen un bo repertorio de cómics, e cando menos at agora, déume para ir por ali, escoller así un pouco de sentimento o que quero leer un pouco polo formato, pola sinopsis, polo autor Ah ollo collía o que me apetecía o chegaba pa casa, leía e o voltaba esto xa vai un tempo que o fago esta xa quedaron un pouco pequena esa xa estantería, ainda quedan moitas cousas que non leín pois non todas me apetecen así que dixen, pois veño, vou probar na biblioteca da deputación pola que paso moitas veces non cale baixo a centro non é raro que pasar por diante dela E pensaba, bueno, máis que pensar, desexaba que o sistema fase máis ou menos o mesmo, que houvese unha estantería xa de libros onde poder escoller é o que máis me apetecía, pero non, resulta que o que teñen é un catálogo ao que accedes a través de internet, o consultas, fases típicas procuras deste tipo de catálogo, catálogos, por autor, por nome de, do libro... Por temas, bueno, pois pues hai unha serie de procuras que podes utilizar. Atopas o libro que queres ou anotas nun papeliño e unha vez entregas ese papeliño no mostrador te chegante o libro dende o almacén no que estará guardado. Claro, naquel momento, dixen, bueno, eh, como pido eu, se normalmente o que fago é escoller así un pouco a rumbo. E veuseme a mente... Paco Roca foi o primeiro autor de cómics que se me voa á cabeza. Así que te clei, Paco Roca. Entre os cómics que apareceron seus e que estaban disponibles, había un que se chama La Casa. Cando viñ, recordei unha anécdota, non, de que aí atrás, José Ramón Granalez Correa, arquitectamos en Twitter, estaba dudando, non me lembro se caler ou cal mercad, igual se os tiña os dous mercados ou os tiña dous na casa para ler, non, non, non se decidía cal deles empezar a ler. Este de La casa de Paco Roca, e outro tamén se chama La casa, daía a dúbida, pero dun autor que non me lembro... A ver, Juan, editando, como se chamou o autor do desta de, de segunda versión de La casa? Pois ese autor é Daniel Torres. E de este La casa de Daniel Torres, podedes, se te des curiosidade, ler unha reseña que escribín aí xa bastantes meses na Revista Digital de Arquitectura Cosas de Arquitectos. Moi ben, moitas grazas, Juan, editando. Pois nada, este sí que o leín. Este é un libro que fai unha historia, é moi recomendable tamén. É un, fai unha historia de, do que é a vivenda ao longo dos séculos. non Casi, casi, dende a arquitectura sen arquitectos ata o futuro creo que o último capítulo é casi en plan, sí, ou sin case en plan ciencia ficción fai un repaso moi, moi, moi recomendable para calquera persoa O recomendo, ese de la casa pero este outro non o conhecía eh, dada a dúbida que lembrei de Arquitectamos dixen este directamente eh, Aínda que non vai dar arquitectura senón que vai da historia de tres irmáns que se achegan a, a unha determinada casa É dicir, non ten, en teoría, nada que ver coa arquitectura, si que ten que ver con unha das características que eu ya topo a arquitectura. E é esa capacidade que ten determinados objetos, entende, de a casa como obxeto ou como lugar, porque tamén unha característica que teñen determinados lugares, incluso determinadas cancións, determinadas películas, se me apuras, ata determinados olores, que adquiren de algún xeito un significado especial para determinadas persoas porque é como se nos valeiráramos nelas non como se deixásemos parte de nós neses objetos, nesas cancións neses olores que polo que fose nos estiveron a acompañar durante algún tipo de experiencia durante algún tipo de vivencia ou mesmo directamente durante durante a nosa vida eses objetos que son objetos inanimados e, por suposto, eu son totalmente enemigo de magufadas, pero sí que adquiren un significado porque somos nós, é o noso inconsciente. O que lhe otorga, esos significados eh, cobran como unha especie de vida propia. Mais que cobran unha especie de vida propia, sí que consiguen, sí que alteran o noso sentir cando nos achegamos a eles, cando voltamos a eles, cando se escoitamos de novo... É unha experiencia que estou convencido que todos e cada un de vós tedes experimentado, pois eso, tedes sentido ao longo das vosas vidas máis dunha vez. Por que nos costa tantísimo traballo desprendernos de determinados objetos que quedan guardados nunha caixa e 15, 20 anos despois os atopamos e non somos quen de tiralos ainda que os tiñamos esquecidos. Pero aí está, non os podemos tirar. Por que? Pois porque teñen un significado para nós que é moi propio. E de eso é eh, o que vai eh, este cómic de Paco Roca. Do significado que ten unha determinada casa e eh, os objetos que ali se atopan. Eu teño o costume de cando empezo a ler, pois moitas veces tamén fixarme nas primeiras páxinas. Chamoume a atención que no copyright, a parte de Paco Roca, como autora e como debuxante, aparecía tamén unha rapaza, unha señora, bueno, non sei exactamente quen será, que é acreditada como unha foto que aparece xusto ao final do cómic. Acabo o cómic, remato o cómic, pasa esa páxina e ali hai unha foto. E despois desa foto hai un epílogo. A terceira persoa acreditada é o autor dese de epílogo. Segundo fun lendo, o cómic, eu imaginaba o porqué unha persoa era capaz de escribir eso do xeito que estaba a facer. E cando vi a foto, pois, empecéi a atar Eh, ao final, aínda que o epílogo este empeza o seu autor diciéndonos que é casi mellor que non o leamos, pois eu sí que o leín. É a clara cousas, non dan... Vamos, non, non me lembro se si exactamente, o di especificamente, pero vamos, tiratas cabos e, e decatas te, de, de cales foron as circunstancias que levaron ao seu autor a, a escribir ese cómic. Eh, que queredes que vos diga? Que acabei votando unha lagrimiña. ¿no? Creo que é a primeira vez, espero que non sexa única, porque a experiencia foi bonita, aínda que un pouco dolorosa, ¿no? de romper a chorar ou de botar máis chorar lendo un libro. Lendo un libro non, un libro xa máis veces me pasou, e con películas, pero cun cómic é a primeira vez. Moi probablemente, non é, que, non é que... Vamos, penso que é unha circunstancia especial miña, porque determinadas cousas que que lein pois chegaron aí máis dentro un pouco tamén pola etapa existencial que estou a pasar eu por os por los acontecementos que me teñen ocurrido últimamente, non? De bueno, se ledes o cómic, o entenderedes perfectamente. Ola. Hai un can aquí que está a xogar comigo. Sí, <risas> no, no, que... <risas> non sei se non sei se gritaches. Ao can xa moulla atención o, o micro, e por eso estaba a saltar. Que igual é circunstancia miña, penso que o resto das persoas pois, non ir desbotar ninguna lagrimiña, como me pasou a min pero eu estou moi sentimental últimamente e foi moi bonito foi moi bonito, por que? pois porque a historia, xa, non máis alo do que falaba antes, é unha historia moi particular, é unha historia, historia de, de tres irmás, de dous, dous homens e unha muller, que lhes pasa algo non? É, é unha historia pois eso, moi particular, moi deles moi anécdotas moi, moi súas pero que precisamente do particulares que son, calqueira de nos é capaz de identificarse con elas. E ainda que non nos pasaron ese, esas cousas, pasaron cousas parecidas. Eh, somos capaces de meternos na pel de eles, de feito que unha historia tan particular como a que conta Paco Roca convírdese nunha historia universal. E dai a súa grandeza. Que queredes que vos diga? Recomendo moitísimo o cómic de la casa, está destardando en Mercalo, porque a edición encima é exquisita, o tamaño é aseitadinho, moi cómodo de ler, perfecto, non é moi longo, eu volei nunha tarde, bueno, tamén é certo que me, a historia me enganchoume tantísimo que, que foi nunha sentada, e que máis vos podo decir, que encima é barato, non sei exactamente canto costaba, porque despois ao final do libro había uns prezos de outros libros da colección, e eu que sei, entre 10 e 15 euros, penso que costaba, ou sea que, vamos, baratísimo, Eu o mercaría, se non fose porque xa digo que o meu problema non é tanto de, do que valen os libros, senón de espacio para almacenalos. Se non o queredes mercar, pois seguro que en alguna biblioteca o atopades, experimentaredes o que é unha historia universal, a partir dunha historia moi particular, e o vos reconheceres tamén no que é ese volcar, vivenzas, sentimentos, alegrías, dores, en determinados objetos como poden ser. Unha vivenda na que pasaches moitos anos da tua vida. Deixo vos co quilómetros gratis, que empezarei a gravar agora mesmo, de seguido. Moitas gracias por ter chegado hasta aquí. Espero poder voltar convosco o sábado da semana que ven. Chau, chau.